Loev kétségbe esettem, közelebb lépett. Hallod ezt? Kán felemelte a kezét, és intett, hogy mindenki figyeljen. A falak mentén sápattan ültek fel a Loev ház lakói. Odakünn elhalló, vékon, gyermekhangon hangon felsért valaki. Engedjetek be! Ablakcsik gorgás. Kán háta megborsózott a földön túli hallatán. Odalépett az ablakhoz. Egyetlen rántással feltépte a függönt. A koszos ablak üvegre egy gyermekarc tapadt. Pontosabban annak fokoli paródiája. Pergamen fehér, máris hosszú bőr, güllet, vöröses, parázsló düllet, szemek, fekete hajkak és ördögi vigyor. Zion!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 De nem mindenki jön vissza, zokogta. Csak a gyermekek, és néhány asszony. Az árnyékember őket kedveli. A szolgái ők. Éj középkor megnyílnak aprócska sírjaik, és életre kelnek. A sikátorokat járják. Igyekeznek minél több embert megérinteni, hogy rájuk ragasszák a ragáit. És közben kacagnak, egyre csak kacagnak.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 Hasonlatos a nyomorult Zionhoz, ő is ezekben a percekben kelt új életre. Jó van, mondta néhány pillanatnyi habozás után, maradok még pár napig. Loev meggyötött tekintetében a reménykedés aprócska szikra No Nomád, segíts, kérlek, pusztítsd el ezt az árnyék ember, pusztítsd el, és akkor talán véget ér ez az átkozott ragály, s néhányan túlélik majd. És akkor halott gyermekeink nyugalmat találnak végre. Kán komoramból intott. A beálló csendbe Zion kaparászása csikordult megint. A halott gyermek vigyorogva pillantott egyik rokonáról a másikra, aztán vörhelyes szeme meg a kapta nomádon. Az azonnal megváltozott. A vigyor helyén gyilkos vicsorba torzultak vonásai.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 Loev odaugrott az asszonya mellé, és sietve visszahúzta a függönyt az ablak elé. Ő már nem a mi fiunk, Saraje. Nem a mi kis zionunk. Jöjj velem! Azzal átölelte a nőt, és eltámogatta a gyékényéhez. A csöndet csak Saraje felfelszakadó zokogása és az ablakon túl ismét szeliden siránkozó hölgyöntúli kántálást történek. Engedjetek be! Engedjetek be!